Matta, fəsil. İsa məbəddən çıxıb gedərkən, şagirdləri məbədin binalarını ona göstərmək üçün yanına gəldilər. İsa onlara cavab verib dedi, Bütün bunları görürsünüzmü? Sizə doğrusunu deyirəm. Onların daşı daş üstündə qalmayacaq. Hamısı yerlə yeksan olacaq. İsa, Zeytun dağında oturanda, şagirdlər ayrılıqda onun yanına gəlib dedilər. Bizə söylə, bu dediklərin nə vaxt baş verəcək? Sənin zihurun və dövrün sonuna hansı əlamətlər olacaq? İsa onlara cavab verib dedi. Ehtiyatlı olun, qoy sizi heç kim aldatmasın. Çünki mənim adımla çox adam gəlib, məsih mənəm deyərək çoxlarını aldatacaq. Siz müharibələr və müharibə xəbərləri eşidəcəksiniz. Amma təlaşa düşmüyün. Bunlar baş verməlidir, amma bu hələ hər şeyin axrı deyil. Çünki millət millətə, patişahlıq patişahlığa qarşı çıxacaq. Yer-bəyir aclıq və zəlzələlər olacaq. Bütün bunlar sanki doğuş ağrılarının O zaman sizi əziyyətə təslim edib öldürəcəklər. Mənim adıma görə bütün millətlər sizə nifrət edəcək. Onda bir çoxu imandan büdürəyərək, bir-birini təslim edəcək və bir-birinə nifrət edəcək. Bir çox yalancı peyğəmbər törüyib, çox adamı aldatacaq. Qanunsuzluq çoxaldığı üçün bir çoxunun məhəbbəti soyacaq, amma axıra can dözən xilas olacaq. Səmavi patişahlığın bu müjdəsi bütün millətlərə şəhadət olmaq üçün bütün dünyada vəz ediləcək. O zaman hər şeyin axırı gələcək. Beləliklə, Daniel Peyğəmbərin bəhz etdiyi viranəlik gətirən iyrənd şeyin Müqəddəs məkanda qoyulduğunu gördüyünüz zaman Qoy oxuyan bunu anlasın Yahudiyyada olanlar dağlara qaçsın Damda olan evindəki əşyaları götürmək üçün aşağı emməsin Tarlada olan üst paltarını götürmək üçün geri qayıtmasın Həmin günlər hamilələrin və körpə əmizdirənlərin vay halına Dua edin ki Qaçmağınız qış fəslində və ya şəmbə günündə baş verməsin. Çünki o vaxt elə dəhşətli əzab-əziyyət olacaq ki, dünyanın başlanğıcından indiyə qədər beləsi olmayıb və heç da. Əgər o günlər qısaldılmasaydı, heç bir insan xilas ola bilməzdi. Amma seçilmiş olanların xatırına o günlər qısaldılacaq. O zaman əgər kimsə sizə desə ki, bax, məsih buradadır, yaxud da oradadır, inanmayın. Çünki yalancı məsihlər və yalançı peyğəmbərlər törüyəcək. Onlar böyük əlamətlər və xarikələr göstərəcəklər ki, imkan taparlarsa, seçilmişləri də aldatsınlar. Bax, mən sizə əvvəlcədən söyləmişəm. Ona görə sizə, bax, o çöldədir desələr də çıxmayın. Bax, o daxili otaqlardadır desələr də inanmayın. Çünki şimşək şərqdə çaxıb, qərbdə belə göründüyü kimi, bəşər oğlunun zühuru da elə olacaq. Leş haradadırsa, kərkəslər də orada toplaşar. Amma o günlərin əzab əziyyətindən dərhal sonra, Günəş tutulacaq, Ay nurunu saçmayacaq, Ulduzlar göydən töküləcək, Səma cisimləri Lərziyə gələcək. O zaman Bəşər oğlunun əlaməti Göydə görünəcək. O vaxt Yerizünün bütün tayfaları Şivən qoparacaqlar Və Bəşər oğlunun göyün bulutları üzərində Qüdrət və böyük İzzətlə gəldiyini görəcəklər. O, Mələklərini uca şeypur səsi ilə göndərəcək Mələklər də göylərin bir ucundan O biri ucuna qədər Dörd küləy istiqamətindən Onun seçdiklərini toplayacaq Əncir ağacından ibrət alın Onun bu dağı cücərib yarpaqlananda Bilirsiniz ki Yay fəsli artıq yaxındır Eləcə siz də bütün bu şeyləri görəndə bilin ki Bəşər oğlu yaxındadır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 Nuhun günləri necə idisə, bəşər oğlunun zühuru da elə olacaq. Daşqından əvvəlki həmin günlərdə, Nuhun gəmiyə girdiyi günə qədər insanlar yeyib içir, evlənir, ərə gedirdi. Daşqın gəlib hamısını aparana qədər bir xəbər idilər. Bəşər oğlunun zühuru da belə olacaq. O zaman tarladakı iki nəfərdən biri götürüləcək o birisi isə qalacaq. Dəyirmanda dən üydən iki qadından biri götürüləcək, o birisi isə qalacaq. Ona görə də oyaq olun. Çünki Rəbbinizin hansı gün gələcəyini bilmirsiniz. Amma bunu bilin ki, əgər evin yiyəsi uğrunun gecə hansı saatda gələcəyini bilsə idi, oyaq qalıb evinin yarılmasına imkan verməzdi. Buna görə siz də hazır olun. Çünki bəşər oğlu gözləmədiyiniz vaxt gələcək. Vaxtlı vaxtında onlara yemək vermək üçün ağasının öz nökərləri üzərinə qoyduğu sadiq və ağıllı qul kimdir? Nə bəxtiyardır o qul ki, ağası evinə qaydanda onu iş başında görür. Sizə doğrusunu deyirəm. Ağası bu qula bütün əmlakı üzərində idarəçiliyi tapşıracaq. Amma həmin qul pis olub ürəyində ağam gəz gələcək deyərsə, öz yoldaşlarını döyməyə və əy yaşlarla yeyb içməyə başlayarsa, o qulun ağası onun gözləmədiyi gün və ağlına gəlmədiyi vaxt gələcək, ona ağır cəza verəcək və onu iki ikiyüzlülərlə bir yerdə saxlayacaq. Orada ağlaşma və diş qıcırtısı olacaq.